Біблійно-релігійні мотиви Починаючи приблизно з другої половини 19 століття, на Україні найбільше поширені колядки релігійно-біблійного змісту. Ця група колядок охоплює багато євангельських та апокрифічних оповідань про життя, муки, смерть і навіть воскресіння Христа. Співаються у цих колядках і про вибирання імені для народженого, про Богородицю, що шукає нічлігу та ховає Христа перед жидами, про грішне дерево. Іву, що дало себе вжити для мук христових, і про те, як з кожної краплини христової крови виростають християнські церкви. Там на річці, на Йорданії, пречиста діва сина купає, сина купає, чинців питає, Чинчики васильчики, охрестіте сина мого, сина мого єдиного». Вони взяли нехрестили, на престолі положили, яке йому ім'я дати, яке дати, таке дати, хіба Петром його назвати. Причиста собі не злюбила, від престола відступила, стали ж вони знов гадати, яке йому ім'я дати, яке дати, таке дати, хіба Павлом його назвати. Причиста собі не злюбила, від престола відступила, стали ж вони знов гадати, яке йому ім'я дати, яке дати, таке дати, хіба Христос го назвати. Причиста собі полюбила, до престола приступила. Гой на Іці, на Йордані, причиста діва Христа купає, як купала, вповивала, у зірниці колисала, у зірниці колисала, у місяці заховала. Прийшли, прийшли всі жидове, всі жидове, кагалове. Гой ти, діво, ти Маріє, де ти Христа бай поділа, Ба я його не дівала, у Йордані заховала. Пішли Йордань вони спускати, Христа Бога в нім шукати. Увесь Йордань шукали, Христа Бога не спіймали. Гой ти, діво, ти Маріє. Де ти Христа байподіла, ба я його не дівала, у пшениці заховала, пішли жиди лани жати, Христа Бога в них шукати, усі лани позжинали, Христа Бога не спіймали. Гой ти, діво, ти Маріє, де ти Христа байподіла, ба я його не дівала у темний ліс заховала. Пішли жди ліс рубати, Христа Бога в нім шукати. Усі ліси до пня стяли, Христа Бога не спіймали. Гой ти, діво, ти Маріє, де ти Христа бай поділа? Ба я його не дівала, у зірниці колисала, у зірниці колисала, у місяці заховала. Стали жди з книг читати, мусів місяць Христа дати, ти місяць гой ти змінний, Дав ти Христа на невірних, а вони його зараз взяли, на тяжкі муки дали. Всяке древо в пушки били, ні однося не приймило. Лише червива тая Іва в Бога тяжко прогрішила, в Бога тяжко прогрішила, із-за нігті кров пустила, а де тая Кровця кане, там церковця зараз стане, Там сам Господь служби служить За здорових, за недужих, за багатих, за убогих, За кроваві Христа ноги, за кроваві Його руки. Слава Христе, ти за муки! Колядки біблійно-релігійного змісту, звичайно, співаються Господині і взагалі старшим людям. Отже, ми переглянули основні групи мотив українських народних колядок. Це дуже короткий перегляд, але він, як нам здається, вже показує, наскільки наша колядкова поезія багата і різноманітна, яке вона має глибоке і міцне коріння в нашій історії у побутових особливостях нашого народу, яке у ній невичерпне багатство поетичних образів».